Asteko elkarrizketa. Bueno, Mirei, eh, elkarrizketan entarte asteko elkarrizketatua. Asteko elkarrizketatua. Asteko uzian ibili gea zein den esaten? Ta gure entzuliako nezki jakingo dute. Gurean dugulako, Benito Lertxundi. Ego erdion, Benito. Ego Bueno, zer modu utori aldatikan? Ok, ok. Bueno, urtzik sarreratxe bat prestatudu. Bai, bai. Ebenxe, bueno. Hori jon jaio mila bat zirunda berrogita bien mila behatzinunda irurogeita bostean kantuaren e, saribat irabazita, egintzion jende aurrean kantatzeari. Ez dut, amairu taldeko partaide, mila behatzinunda irurogeita zortzian, bi diskotxiki hariteratu zituenetik, etengabe aritu da kantakintzan. honelako diskografiarekin bono, diskografia e, luzea eta zabala, eta tartean oroimenaren oraina Hola xera, ez da, da bai, bai. Uhum. Bueno, eh, disko berria soñean, oroimenaren oraina, zer alata, izan hori? Bueno, eh, kanta batek horrela dio, eh, eta nik erabilidut esaldi hori Bueno, aztekos neko zanguratsua delako, eh, egia da oroa arpizka bat eh, oroimenean bizigarela eta oroimenetik nola diteko trazatzen dugula baitare geroa, eh? Eta hor nola baite bazterren uzen da oraina ez da, normalean. Orainak beti ditu alako iraganaren oi eta e, esperientzia horren zeatikan, ez da, nola baite ezagutzen ditugula edo gauzak e, pentsatzen dugu. Ala ere, e, hori oso trezena hona da zerbaitetatik daukagu esperientzia delako. Eta baitare, ba, oraina nola behite, orainari nola behite begira da egitearen aldea Oroin mineko zer baita ba, ekintza batez edo reskatatzen denean Baitare orain, orain ean bilakatzen da ez eta nintiskat hori hori da, dira zine diutena uh -huh. Orainak beste, beste zerken hau e, ezagutzen e, dio kantu batean, nintzen azorbitzean kantuan e, Horainak, ze esaten jo benito lertxundiri? Bueno, horaino dain zuzen, e, artzen arikeran, denok artzen arikeran arnaza. Hein? Ez dugu asko erreparatzen, baina etengabe arnaza artzen arikeran, eta hori da zuzen, bizizaren taupadan abuzia, ez. Horaino e, hori horaino da zuzen, e, lehenko arnazak no? daude, ez dire ezistitzen, horiek hilak daude, da, eta gerokoa gutxiago. gordon, beraz, Horainia e, hori da. No gabe desateko, zerbaitetik izan dizute Arnazarena askotan ez tiek e, gauzo de gadira zen errez izaten. E, Baina, zu behiraz emaldimedezu horrentxe bertan zure Arnazari ba, ez atenzi hori, horainia da. Horain da, esan jokena, errealitate bakar-bakarra gertatzen ari gana hori da. Beste guztia da gure ilusio mundua ez da. Bueno, de, disko berri honetan eh, haimat kolaboratzaile izan dituzu, ez? Bai, bueno, kolaboratzaileak oikoak, eh? Hau uh -huh. da zuzenean erabiltzen dituten musikariak oiekin e, egin dut baitare diskoa. Bueno, normalean, bakizu, e, jendeak errekomitzen du baitare beste norbait konbidatu eta arek, ez dakizaren, man godi galakoan Baina besta detik, e, o, e, diska ze, zeurek hoi e, zibiltzen dituzun musikariek inegin ezkeo, lortzen duzuna da, bai diskata eta bai zuzena, gauza bera izatea ez. Mm Hor, -hmm. e, e, bueno, esan nintzen dezu edo, elkarrezketa batean irakurri dugu, e, diska hontako kantuak, e, inoiz baino errexiago, etorri zaizkizula hoi zer da, ja, esperientzian, e, esperientziak emandako frutua, ja, sosegatu era bat, Bueno, agian begira, izan diteke, hain zuzen, lehen gogon galderabati erantzunez, ba... E, o, o momentuan daukaten arnazoren e, gizara hartu ditutela, ez da. Ba, haki zu, guk e, publikorako, jende aurreko egiten ditugulanak, eta beti izaten da, ba, hain zuzen, e, oroimenak liela medio izaten da, beti alako desa pilo modu bat hartzen da, ez da, ba, ba epaitu ingo naute, da horrelako dauzak, Eta horrek jartzen dugu alakoixe egueran, eiko disfunzio zortzen dituna eguera, ditu eguera bat, keskati bat, eta, bar, ez? eta hori ez elementu ona ba, gauz sorkuntzan edo e, egoteko. Hain zuzen, sorkuntzari e, unudarik gehienekartzen dion, ba, espontanei dadea. Horten, agian, ba, bueno, ba, iz, pitinga pitinga kontuatzen zera, ba, ez dakit ez duzula baita ere epaien zaik e, beldurrik izan behar, Esto es una pizca bat, no la baite askatzen zea hortatiken ere, eta oso lotura vortitza da eta alua da. Eta bueno, ba Bizka batola sentitzen, bai onitzen de boden sentene sari naiz eta naiz eta behin ere estakindul, eh se arigar ene o es, naiz eta gausatzen ikusten espaldimau zure agian gure barreko labe horretan ari ari, ari dira zakertatzen ez talakoatean bat batean atea zendia, eta ez denzu hau bat da, bera bat bide bat uh -huh. e, hori da, pixka bat, ba, kezka horietatik hanu pixka libra zintitzea, eta bantxe daukadan arnazoren pareko, ba, jarrera bat egitzea gauzekiko, eta, bueno, ba, gauzek egia da, egoso erraz bat ari estien ondotik joan digunela, eta inkluso bateatzen eizien moduan, ba, bueno, ormali guztoko ari tintzitzaidan. Dana izan da ez gordinadizko honetan egia da, nik beti ba, lehen ez aipatutako arrazoi batzen da, ba, beti blin naiz abi biurrikeritan kantu ekin etxean ez. Mm -hmm. Agur, ez ura bai ez dakiz Tarte hortan egoten dira, ez parte ba, baitare, norabeleseteko esnovismua eta iranak ez dakiz zerkin atintzio deitu garror izaten da eta bai. Gauzoiek pixka bat eh, botatzen direnean ero ja presentzirik ez dutenean, berez, bueno, ato eurreztuen gauzak ato ezin direz, espontaneoak irez, berez egaz egin duten goio gauzak, ez da? Horrek... E, kanto ez erbaik inmergo mm -hmm. dimadu da egan, eh, egan, egan, egan, egan, egan, eta errezago eta azkeago egin den, hainbat obet. Horrek, uh -huh. zesan nahi du, perfekzionismoako e, joera galdu dezula edo... Bueno, dira ustez perfezioaren kontu oidanak direla... Azkenean, perfezioa ipatzean, ni beti galera apiten du. E, Perfektua zerkin konparatuta ezta. Beti perfezionismoak agertzen direnean, maiak agertzen dire ezta. Mm -hmm. Beti da konparaketa, zerkin konparatuta ezta. Ba, maia bajua jartzen mali mahu zu. bajuko, ba, ba, nola baitezateko, baju ortako jotzen duenarekin konparatuko zu. Eta, baiak ba, gorago jartzen mali mahu zu, hori dira beste nola baitezateko ezta. Perfezioaren kuntuak, ez nauk egeik eskazen, nik beti izaten dut, ba, e, egin badimadu zerbait eta zerbait horrek duintazuna badimadu, ba, hori dazk, en finean, nik kantua saldu iten dituz, <laughs> Bakik uh -huh. gauso betazera genea normalean ez zula, ez eitei beño salto, itzen ditut. Ordun, salmentara koerak arpen, ba, duin bat baldi modute, ba, horrekin dugu ban lehenengo kantua, eh diskari, eh bueno, eh, edo singela Benito Lertxundi. Laquetdut NH sadarrun. Uriaren a beharra lake du bere urertzen ja usten zaidan sentipen zira Lake du itsasder Gaentzen den legarza urruntasun milunaren Ene oroitzeko bizipenak Han pausatzean urdutako amets bat nahiz Ungidura arroz bat Baren kantek El kaldu, envidia, tradire. Baito, e, kanta entzun ondotik e, Elkarazetak inzituko dugu Izan ere, bueno, liburuska dut hemen aurrean Hau da, e, dizkaren liburuska Eta ikusiet, e, ba, iru izkuntz, lau hizkuntzetan Daudela letrak, ez da? uh -huh. Bai, bueno, hori, joera hori desente izan dut Eta nere, ere horrelako hausak egin ditugu Ez une batez, eee E, Gutsi zioten baitare itzulpenak egiteari, edo, edo izkunza batera bakarrik izutzeari eman zioten, baina nik uste gaur egun importanzea dela, ez dakit zenbat, e, e, nik konturatu nahiz beste a beste. Ara, esango izot, e, musikan, egertatzen den ba, musikarekin da beste gauzekin nire bai, e, musika e, gustatzeko garaian, Ba, musikak nola baite Emitizten duanako nola baite Estetika o sensibilitate bat Arketipikoa dena Eta arketipo hori Jendean artean badago mm -hmm. Eta jende artean badago La esaten dukenean ez desan Jende arte konkretu batean badago, mundu guztien asketipo hori. Nikontoratu nahiz, badatean Australian, badabil bat despistatu bat, eta disco despistatu bat eroi zaio, eta, eta badako ba, ikerariko e, zirra da egin diola, eta gero, alako ikala, ba, ba eskutiz batez, edo imeilez, edo ez dakinola, basatzen ba, dizute guzti hori, ez da, Ni harritxutan nago, bai Alemaniatik, edo Inglaterratik, frantzien zezanik ez, eta Ameriketak tigere, eh, bakizuan ba, gainera Euskaldun asko da gola eta... Bueno, ba, ez dakit jasutzen ditutzu e, inpresi joak eta barra. Eta kuriosoa da, esaten dituzten gauzak oso hemengo jendeak, hau hori guztokoa duten jende horren gauzen antzekoak esaten dituzten ezta. Horrezeneuken, arketipikokin nola baitea ez zailkatzen ezta. Batzu bat dute guztokonkreto bat, hau da, guk emiti zen ditugu onda batzu gure kantuen bidez, eta onda horrek ba, nola baitea konekzioa dute, onda horren arketipua, horren eh? arketipo duten jendeaekin. Azkenean, jende berezua, Azkotan aldatzen diaten niri, ba, haizu, e, zein gehenan, ze publiko gustatzen zehizu gehen e, bizkaikoa, gipuzkoakoa, nafarrokoa, ez dakit nungoa, ez da? Azken zinean, nik beti oser batu dut, le, publiko hori, nire aurren dagoen publiko hori, oso berdinsua dela, ez da? Bai toki baten da behir Azkenean, arketipikoa dela. Ez du eragina, nafarra den, bizkaitarra den, Gipuzkoarra den, den, dela? arketipo rigus hori, hori musika hori gustatzen zaion jendea, ba, Tokio etaan batagoela, multzo bat badela, eh, bat sente eta o, juntatzen denean, hau, ba, musika horretera karrizta, ba, kantaldi batera, eh, den jendeak, nolabait denak antzekoa direk, bai Bizkaian, baien eta bai hemen. Eta gauza berak hartzen da Australia, edo Japonean edo edo Alemanianez. Gauza berezua jasotzen dituenik pizka bat hola, ba, noizun no ezu, ba, laburio arte edo baldin badire. Gauza antzekoak eh, esaten dizkiatu ez. Uh -huh. Orduan, itzulpenak, ematen eh, zaizke, bai, oienako, ba, jakiteko zertasari garen, eta hori den, eta bar, da, eskartzen dute. Gero, ba, noizu, noizko da, kampo juten geranean, no, okatalunialdera, omadrigela, edo lagar. Ba bueno, itzulpenak hor dituzu, eta kantuaren aurreting itzulpen hori ematen maldin badia zu, Ba bueno, ba, asko eskartzen duten, nik kontratu nahiz, ba, a Euskal Herreti kampo, ne kantuan hasi baino lehenago izultena ba musika baten inguruan bota denean ba ba hartu nautena eta dia kantua hasi dutela chalota artean esultzesu uh -huh. orduan horrekin nere kantaldiak irabazi du jaia bazten doa ez uh -huh. nola prestatzen da Benito Lertsunik kantaldi batera geste maniarik edo badokazon maniak bai bueno maniar bai bueno na, daukau, e, kantaldi batean publiko batean zeak badu Nala beti esateko, ni gaskotan eda berirten, irudia, da, ezagur publikoen galdenak pizkatea eskaparaten galdena, ez da. Ba, eta biorba da, e, eskaparaterik nabar menena edo, da hain zuzen, ba, ez duen atoki gata zea, ja, publiko, hor horrean duzu publiko bat, ba, takieti pasadena, eta kantaldi hori erosi egindu, eta zerbait ze zure gauzen bat erosi duen personal baten aurrean. ba, Ba, ibiliharzu errespetu handiz, ibili behar duzu zenso handdiz, eh, Artuk jo ezin duzu nola nahi tratatu, horrek ematen dizu gaitare egoeratzea bat baduula forraga batin beharra horreza. bueno, bai, gustatzen za, adibidez, bat ba, errinduan irtzentzen naizen nian gaza delaiten dut, Edo bolantean jartzen naize ere bai ez, no peneoonnek guruan mentalkiez sorttzen dituten, Balako bolita batzuk edo, kanika txoa, edo, bales, ba, kanika bezala, ez balako uh -huh. zurizka, pixka batela, itxasuan, egun garrietan, ortsen mugen ingurutan sortzen den urdinska, zurizka, horien kolore horrekin, banola, egin proiektatzen duduta, nere bueltan, eta ez zena bueltan jasen ditut kanika horiek, betire, zera, erlojuaren zentzuan, arla, o edu, e eguzkienen zentzuan, nora bidean, ez da, uh -huh. inguratu, inguratzen ez. bueno, ez dakit, E, ilusio zer den baina, bueno, niks horrekin pixka bat lazaitzen dut, azkifena beste batzuk oto bizea egiten dute, eh? bueno, pues, nindan desagun horreko zerbait dela, uh -huh. eta pixka bat bestua bezala zientitzea eh, eta horrekin egiten dizu, ba, eskapalatea, ateazio horren nola baiteko zauri, zama hori pixka darindu dizu, ez da. Uh -huh. Bueno, bantzungo dugu beste kanta bat, adibidez, eh, gu, bizi, bezain bat, zuekin, Benito, Lertxundi. Ez dut, ni aur, gogoratu, ez ez sakutu nahi Alferri gaude, garenari begira bagaude Bizi garela ez jaketeak, bizi txanaiko du betetzen Bizi bezain bat, bizi da gure bizi ordua, berdin ila gure kinduanean arekin garene. ezagutu nahi alik gabe zer bario du ezagutzak jakiteak ez badu jakiteko bario obea da neurtu Diraguen bizitza, berdin ila gurekin duanean, arekin garenez liragaitan. Eta, ba, bigarren kanta entzun eh, ondotik, eh, duela hiru eh, bueno, ba, batazte, ez da miragi? Bai. Bueno, gurean eh, izan zen Mikel Marquez, eta honakoa bueno, ba, kontatu zigun, entzun ezagun? Izan da gerozti gu, bueno, beti alkarren berri izan dugu, alkar egiten ari garenaren berri, berak pasatzen dizkit gauzak, ni pasatzen dizkiot, eta gero proiektuak, ez ba, zuzeneko emanaldi aldi bat egin ditugut, haurentxe bukatu dugu liburu bat, helduen ba, hilabetean argitaratuko den liburu bat, benito lartxundikin batea, ba. Apskak gogo eta... Apskak gogo eta... Apskak gogo eta... nola da... <laughs> bueno, Zatika. Hor rehingenuna izan duzen liburu... Bueno, liburu horren astapenera esan jun da, esan bihar da e, Eh, direla hasi gineala proiektu honekin, ez? Bueno, lehen dabizi ez genekigun liburu bat egin zenik ere hasi ginen elkartzen, ba, goguen ematen zigulako lako Benito kin, ba, Benito asko maite dugulako eta oso tipo interesgarria delako eta, eta guztua hauten ginen lako ba, afalgiroan eta bazkal giroan beha kontuak esaten eta, bueno, ba, elkartzen ginen Luzatzen ziren izugarri gure egonaldi egonaldioiek, eta hasi ba, ginen metodikoki gelditzen, hilean ba, behin gelditzuk batzuk, eta ingo diau bazkai bat aian, beste bat hori eta beste bat urrozti Eta hola xeua ba, pasagan itxun urte dexente, batzutan falioiten genuen, eta beste batzutan ba, igual bila betetik behin izaten zen, eta barbaino, nahiko metodikoki. Eta halako batian, E, pentsatu genun, gontxo, hemen ateatzen dien gai hauek, eta pixka, eta hauek bildu edo jaso behar genituzke. Eta seginen grabatzen. Eta garrabatzen ondorioz, eskenean, bueno, eta hauek ondo txukundu eta horraztu eta argitaratuko bagen nitu, eta, bueno, hasi eran e, Benito koso gaizke hartuzun. <laughs> Baina, azkenian liburu hor dau. <laughs> bueno. Einda dau. Eta berroita marro horre jana, e, bon. bueno. Bueno, hor Benito. Hasieran eran, un, ordu nun, nahi ez, liburuana? Ez, eh, bueno, eh, liburuak berri beti errespetan dira, ematen du, ez, eh, liburu bat horkelitzen da, eta liburuak badu du nola beti esateko mm, gradu bat non konsideratzen den beti, ba, bueno, ba, buruzapenen edo pensamentuaren pixka bat, gai urra bezala jartzen den da. Naiz eta, gero, liburu txarrasko hauen ez. <laughs> Ja, <güls> bezo, nekafta gustitu ez dela. Orduan, ba, liburuak ematen dizu bizketarespetua. Eta orduan, claro, gu ari ginen gostatuetan, tabernaen aeginen izketan eta, claro, ni ikustenun e, eta tabernako hitze moduak eta gausak esateko moduak eta batzutan sut, sutu iten zera, Beste batzutan eh, aisra bizkaturuak eta borrena estatu zertala, eh, orduan zeneko gustu horrei ba, liburu bateko forma ematea bizkatu ikustenun neko horrun, eh? Baina, bueno, berak egitea zen, bat ematu horzea zen, horrekin eginaien egin eta eginaien. Eta, bueno, azkenean ariatu ginen, bueno, ya que jaso zen ahi zeraten guztiak, baina jaso, baina gero nik emango zeot guztiak neiz begira lagu itibera eta esango izuret e, e, egiten aden ala ez. Eh? Orduan, bueno, lehen nebiziko borradore zuten eta... Ziaten, eta nire etzitzen den guztatu form format formula uda. Hau da, zein pixka bat e, kazetari egiten den galdera erantzun gisa, ez da? Uh -huh. Eta ordu, e, ez duen oso hori bai, egun kari batean edo aldizkari batean ongi, baina libura beste gauza bada. Orduan, kontuatu nintzen, hor esan ziren gauza gauza ikustek gauzak oso nahiko bitxia bada dela eta nahiko berezia bada dela gauzasko esaten dela diar bada oso mundu konvenzionalean nahiko arri egiten direnak, agian hor horrek ezinbesteko ensaio baten usaina ematen zian ez. horrek ensaio baten moduan, nola baite inbertela hori proposatu nien, borradore hori hori inaztutzeko bat. Grabazioetan, segon guztia eduki hori, beren galbaetik pasatzeko, eta berak ez zutela gelitu behar galdera soli bat egiten, eh? eta nirean zuten. Beren egin behar zutela, beren nola baiteko hausnarketa, eta alako batean, ba, inkluso nik gauzak, esan berak ere, baina klaro, beren barnea barnean. Eta gero, tarten-tarten, ba, beste tinta batekin indako, bueno, nire esaldiak, eta nire gapsak, ez da. Uh -huh. e, horrek, horreik, horreik, horreik, bilatzen nio lanik pixka bat, horreko izten bidea. Hau da, jarri nien pixka bat, e, adibide moduan, bat juten da adibidez Berlinea, edo juten da Pragara, ez da, lehen aldikoz da, eta hor duen, ba, iriak indago pixka bat, bueno, li duratuta, eta ordun duen, iriak zerbait esaten dio, zerbait sugeritzen dio, Baina iriak ez duitzeiten, ez? Berak ditu iriarekiko, ba, burutapenak, egiten ditu ditu. Guntatzen du, guzti hori kontatu inberdula. Nor kontatzen du, ez? Ida ziberduna kontatzen du hori, e, e, e, iriak keman dio nola baiteko zauri, indar hori do sugerenzi hori, edo provokazio hori, ez da? Iriak sortu du, baina iria ez da mintzatu. Mintzatu dena, berada, interpretazioa horrelako zerbait izan behar zuela. Hau da, egon gaitu gertarrikin, bitzein diaguntas, eta bar, zure pentsatzen duzu egau, publikatuin behar duzuela, egin zazute bat baina zeuren buruara eta gero hori nolabete isuri paperea, hori burua. Beraz laneango... Bueno, eta, bueno, ba, behin eta hortan satuzian eh, ean, behin eta egin zutenean, hor du, ba, niri, niri, niri berri doa eman ziaten, eta nik orduan fiskabat dana horreztatu nuen. Da, desente horreztatu behar nuen, ze gauza askokin, ba... Gauza asko ohenik anean bat zeuden tabernak irokoak. Mm. Eh? Eta o, e, izkuntza horri eta gauza gazeteko modu horiek behar da e, e, e, berzi den beste modu batean zen. Eh? Eta, bueno, horreko lahmaten duz, gauz batzuken du, beste batzuk berri interpretatu edo berri doezan, beste mm -hmm. modu bat hori gana. Bueno, hori da, egitean, oso, oso sakkon ere ez nuen gehi egizartu nahi izan, guzti hortan zatekan, lan handi bat imen horagotanik, lan horietarko nahi koalterra nahi izan. Uh -huh. Baina bera lleglanean hartzea lortu duzu. Bueno, beren, beren, beren, nola beiteko erabak egizantzen. Uh -huh. Bueno, hor, eh, pako aristik esanada, etengabe aldatu izan dezula zala, hoi nola lortzen da? Bueno, ba, pff, etzaito korritzen gausa... E, sumeagorik eta biharbara e, adiazkorrik esatea, ba, arnazai begira. Mm -hmm. Ez, esan enoke, zer mantentzen dugu azala, naturan, hain une horoz aldazen garenean, naturalki, naturak, garen natura horrek aldazen gaitu, gara bat, jaiotzen gaitikiak, Gero, aziten gerak, gero, ez dakiziten gerak, gero betezen ditu, gero onta netartan ibiltzen gaitu, eta guzti horbat ere nola esateko, gure liturgia do, ritua, kero, ritualak, edo aldatzen direta barrez. Uh -huh. Orduan, e, naturaleza aldatzen bali makara, zergatik gaude hain nola baita e, errak botatak presundegi batean, gionez urtetako presundegi batean, ez ez ez dut aldatu behar, ez, atego horrekin ez da, orduan pixka bat, hori, ulertzen badimauzu, ez duzu aleginik ere egin inbehar. Nik ez dakit zergatik gaur gabean sentituko guten loiteko gogoa, eta egunero sentitzen dut. Mm -hmm. Ulertzen duzu? Nahi. Ez du, ez dira deitzen, bueno, haik, lanosko, lo, lo inbehar dela dakitan ean, eta insumio bat egarrapatu bat imana hor du loitean dut, eta iku, saia <laughs> zenaik. Baina ez, lokart, lokartzen gara pizkabat, ez inbesteko gure herritmo naturala delako, ez mm -hmm. Or, usteet, ori dela ez da? Hor du, nik usteet hori ez, Eztela nolabete aleginetan, aleginetan e, gure inarraxagutzea, baizik eta egan. Bueno, ez, nire beti aipatzen dut ikara gustatzen guztatzen zaiten William Blakek -e, esan zuen ezea batez, bere poema batean alakoa izaten dut bertxotxo batez, trofa bat izaten dut, e, eta beti izaten dut, gainera aurriatuko diot, hori bakarri gira zizan balunetako iziarezko du horrekaria izango zen, ez, horakimagarrik, ez. Ez, netzako da, askatasunaren norabaiteko ikur bat ikar, ja, edo paradigma hundi bat, ez. Zaten du, eh, alaitasunari atxikitzen zaionak bizitza airosa dugaltzen. Mm -hmm. Alaitasuna hegaldian doalarik musukatzen duena betiko atarian bizi da. Hori da ez? Osea, badikoa egan, e, alaitasuna e, keintopoetan du, musukatzen du, baina juten usten dio. Hau da, hil iten da ez Ta berri do, dago, libre dago, beste o, olako baten e, etortzen deneak ogulertzen zu. Uh -huh. Horto da, bizitzari ustea bere hartan, segi, segidan ez da. Hau da, ez dugu askatasuna baino ez erzakatu agorik, e, eta hori pf, gulertzen ez denbitartean beti ongo da presondegien gizakia, ez da. Azkatasuna da, ez da batzuk pentsatzen duten bezala, eta asko idatzi den bezala utopia bat, eta, bueno, noizu, noizu, ja, nola baitea, bat, hemen ahildu nahi ez azkatasuna, eta inok hori, ez, ez, azkatasuna da, ezinbesteko konzientzia egoera, egoera bat, ulertu behar dena ulertzeko hori gabe, ezin dela ez ere gulertu. Eiten dena da, militatu. Hau da, badakizu askotan esaten dugula, mente eta mente, gure gogo, mente, ez da, mente delako hori. Ba, mente hori, oaskera edo ez da mente. Pasatzen da mentalitate izatea. Hau da, zerbait, nora baite, ler, dena, ba ba, ez zitu duten joeretara, edo, domatu, domatu azken domestikatu, ez da? Hau da, hartalderatu, egin gara ez, mentalitatea da, hartalderatuta egopea. Beti norro norroeten eskutik ibiltzea. Eta nire etako, niko hori experimentatu dune, bizan, errebeldian dibat, e, e, gertatu zen nidan eta horre gertatu behar du ezin bestean, esateko 10-14 garela, ekipamentu egokiarekin, egokiarekin, kabuz geure ekipamentuarekin gauzak e, egiteko baina ez, beti errekorri dugu beste ekipamentura da, ulertu uh -huh. eta ez dugu e, ikusidea ez dugu, ez da, eta da, egiten ekipamentu hori badugu nik eta gizak eren duintasuna eh, individualki askatasunaen az, az, duintasuna Eh, hori dantxuxen, ez da, batek esatea bueno, ni hemenago, zerbaitetik nago beti esaten dugu, arek esan zuen bezala beste arek esan zuen bezala beti agertzen dia autoreak, autoritateak ez da, eta ni beti esaten du ja, esaten ja, du gimnasia modua eta izerdiok mm -hmm. izerdiok, importantea izerdiok izerregiten duk hemen, zer etorritzen bizitzen ontara eta zerregiten duk hemen beti arek zertzion kontatzena dibaldi maiz eh? Mm -hmm. Bueno, e, orain aldia zitzein dugu, arnaz hortaz, hori dela momentukoa baina burua ere iraganera joan gozaizu ez? Ez doka mairuko garaietara eta benito. Bueno, e, burua iraganera joaten zait, e, aldiero, zer gati, haizu ba, zen, nik, ba, banekin gauzuekin itzein behar nuela. Uh -huh. <coughs> Iraganea behiratu izan ez panu, egin eh, itzen Beraz, behar dugu, harremanetan gaude, bizizan gaude, lana egiten dugu, lanak ematen gaitu ezin bestean ba, nola baite temporalidad horretara, kumplik, juburra, konpromisoak eta hortarako arreminta hona da. Hortarako hordia da arreminta hona da, baina ezin zailo gehiago eskatu. Baina hemen, gertatzen dena da, eskatzen zaiola baitare geroa eta hori denak, ez den sartzen diren, nola su zu artifizial logik ez Gero da, geroa eta hortarako estu E, denbora den zerbait, eta hori mena denbora da, pensamentua denbora den bezala, eta izkuntza bera denbora den bezala, denak pensamentutik etorregien elementua direlako. Bat denbora duen guztiak, ez zindu inundikanea arrapatu denborik ez zuen zerbait. Eta denbora eza ere bagea, ne, bada. Iza dia bere oso tasunean, denbora ez aere bada. Denbora denboratikan ezin duzu inundika nere arrapatu eta ezagutu gutxiago. Eh? Orduan, jakin behar dugu gauza bakoitzari eskatzen eskatu gertzai nik begiari adibidez, edo sudurrari eskatzen diot bati ikusteko, eta ikarrizko zeala, Lormena eta beste ali eskatzen diot usantzeko. Baina ez ziot hortik aurrela ez ere gehiago eskatzen, eskatzen. ba akitelako, hortarako, zela, e, e, e, sortu zela, E, natura gorretarako sortu zura, bai begir eta bai zurra, ez da, hor, hori eskatu dertza jo, eskatu dertza baina ez gehiago, pen, e, eman, alda, ez gehiago, gehiagora, gehiagorako denik ez pentsatu, hori ja trampabatu, hori galduko zara. Beraz, e, pentsatzen duena lengogaraiak hobeak zirela eta beti lengohan dagoena alperrikari da? Hor bueno, bezazkotaren gaino pasatzen dire. Eh? Zu kontratuko zea, bezatzen du digesan gabere, zuetenok baka izuela gauza bat. Eta pasatzen txezkizue gauzak, tanik urte batzutako horatzen dituzue. Baina, mm -hmm. seguru, seguru kontratuko zeatela, distorsionatu indela. Ez denak gauza bera, kontatzen nahi. Seguru otokia edo lagunak edo diferentea direla. Goatzen zea datoa. Baina ez nola baita esateko testu ingurua egokia dina, zehaz mehazen bezala, ez? Generaldean, e, distantziak, da, denborak, eta hori egiten du, pizkabat aldatu egiten du, deskoloratu egiten du, eta egiten du, eta egiten zer, da, erreforzatzen zua zelako memoria nola baitako dato hori, datoak egiten da, baina, Orduan zaino jokena da, lehenko daren morak Odea guazien. Galdetu erkoritza Jokorrek ze nola bizitu zitun Eta ze balintzetan bizitu zitun Lehenko daren morak, eta horrein ze balintzetan Biziren, eta horruk horrek, horrek ba, Nola baite ikuspegia aldatu ditzen du Eta perspektibara aldatu ditzen du Eta gauzak, eta gauzak Guzti hobetan ikada errezkoen gaino pila e, Gaur egiten den bai Psikologia eta bai filosofian Eta bestegaz asko soziologian Eta ba, esan gezur pila badago e? ba, Tonteria batzun gizat da, bera, zerbaitetako guzti horre balioa bali dut, baina importantea, importante importantea da, bakoitzak bere bizitzari antzematea, eh? zerra torkion alde eta zerra torkion aurka. Eh? Uh -huh. Bueno, zuri orain pentsatzen dut eh, konzertu batzuk etorreko zaizkizula? Bai, bueno, hain zuzen, ba, gaur dauket bat eh, Bilbo Euskaldunan, eta lego, bia dauket eh, ese año eh sus no este año no da uritorio. Kursalen. Kursalen. Eh? Kursalen. Oida, miro lo que te aquí Biñako aluarten gaukete ekainak ederazian. Quiero iru, uh -huh. gero, iru ondio da hor pendiente la coste irigura Gazteiz hori hori hori hendik anezta gauzatu oztokillakin badaua arazon bat, eki mm hori -hmm. e, paraldean ere, gustatuko hitzaik guk egitea, obaioan, omiarritzen edo beste bat, eta gero, bueno, gero badalde hor portu balete, eta gero bai egauzatzen gero, ba, bueno, abendu aldea tolosare bai, eta beste, mm -hmm. zechabazuk ere badalde hor zintzilika eta gauzatzen gongo dirim. Bueno, ba, amaitzeko beste kantu bat entzungo dugu, marruz olak hirian eta benitori eskerrak eman, mila meina esker, gure deiari erantzute eta pazientzi askorekin gure galderai erantzute izan ondo eta ega bazemuzko sortea duzun disko honekin eta gainerakoan. Eskerrik asko! Bai, mila esker, balakur. kemo zu bat marusola kirian se iñen gaburuzean lokartu ezinean barne han intzirik kan bisitzanola dihoan bisitzan Gintzirika, duin adioan. Burudin karari ma, assalaleuna. Anzi, ohote dussu, pena tu sintuena. Garaibateko ametsan Egunke hilura Sudardek zulatutako calcia dischi su mio seco berria ikusis sa il tasone odiak al dariak macchina I mu haupaden o oh, jartzunea zure herriak dotzia kondaira kuluncan oroitza pena tal kanmingariezan maru sola Oroi txapena, antzer kizarretan, marru